Imnul al 53-lea al Sfântului Simeon Noul Teolog, cu prescripția, cuvânt în formă de dialog între Dumnezeu și Părintele Autor al acestor cuvinte, al Sfântului Simeon Noul Teolog, și cum acest Dumnezeu Părinte, luminat de Duhul Sfânt, vorbea cu Dumnezeu și era inițiat, era introdus, era învățat de către acesta în cele Dumnezeu și omenești. Vezi Hristoase, necazul meu, vezi descurajarea mea, vezi neputința mea, vezi și sărăcia mea, vezi slăbiciunea mea. Și îndurăte de mine, cuvinte, strălucește-mi și acum ca și odinioară, scânteiază sufletul meu și luminează ochii mei, ca să te vadă pe tine Cel care ești lumina lumii, bucuria, veselia, viața veșnică, desfătarea îngerilor, împărăția cerurilor și raiul cu luna dreptilor, judecătorul și împăratul tuturor. De ce ți-a fața ta? De ce te separi de mine, Dumnezeu meu? Tu, cel care nu vrei să te separ vreodată de cei ce te iubesc? De ce fugi de mine? De ce mă arzi? De ce mă tai și mă zdrobești? Știi că te iubesc și te caut din suflet. Descoperă-te precum ai zis și arată-mi-te pe tine însuți, că știu că ești adevărat, am cunoscut că ești nemincinos și iubești pe cei care te iubesc pe tine și vorbești cu ei ca și cum știi prietenii tăi, nu din umbră, nu în umbră, nu în arătare, nici ca o minte cu altă minte, ci ca unul ce ești dintr-un început cuvânt și viață, conform Ioan 1,1 cu 4. E născut din Tatăl și unit cu El și convorbitor cu, cu El în chip nerostit. Așa pe cei pe care îi vei naște prin Duhul Tău cel Sfânt, îi vei arăta fie tăi sau mai degrabă frații tăi și fiei lui Dumnezeu, tatăl tău. Cu aceștia și vorbești tu și văzându-i la rândul tău văzut de către ei. Arată așadar milostivirea ta, arată iubirea ta de oameni și mila ta, Mântuitorule, pe care le-ai revărsat din belșug peste tot trupul care a crezut o tine, că peste tot omul, mai peste trup. Și deschidem porțile cămăritale de nuntă, Dumnezeule, da, și nu mă închide ușa inimitale, tale, Hristoase al meu. Și acum Domnul vorbește, îi vorbește în mod extatic, în extaz, Sfântului Simeon. De ce ți se pare că prin cuvintele tale mă posili fiule al oamenilor? De ce spui fără minte că mi-ascund fața mea? Adică nu mă lasăm să, să mă vezi în slava mea. De ce presupui că eu cui ușire și porți? De ce bănuiești că m-am separat vreodată de tine? De ce ai zis că eu te ard și te zdrobesc? Te ard prin iubirea pe care tu o ai pentru mine și eu nu mi-arăt slava mea? asta e primul sens. Și te zdrobesc prin faptul că durerile de a nu vedea pe Dumnezeu sunt în viața Sfântului Simeon erau atât de mari încât se simțea zdrobit cu inima, avea o inimă fărâmată, din cauza dorului de Dumnezeu. Aceste cuvinte nu sunt drepte, îi spune Domnul Sfântului Simeon, și nu este dreaptă nici această cunoaștere, nici această dorință de a avea să mă cunoști sau ce crezi tu despre mine la ora actuală. <coughs> Ascultă mai degrabă cuvintele pe care le voi grei eu. Eram lumină și înainte de a crea toate cele văzute de tine. Adică eram lumină, izvoră din mine lumină, din mine treime, treimea din totdeauna izvorat lumina. Sunt și eram pretutindeni și pentru că am creat toată făptura creată, sunt pretutindeni și în toate. prin Slava mea să înțelege, treimea este prezentă, pretutindem și în toate prin harul Său. Ascultă cuvintele înțelepciunii și înțelege adâncul tainelor Dumnezeu. Și totuși nu eram nimic din toate, nici cu totul împreună cu toate, nici nu eram înăuntru a toate, ci fiind unit cu nimic, eram împreună cu toate. În mod paradoxal, prezența lui Dumnezeu care, deși nu este nimic din această lume, este unit prin harul său cu tot ceea ce l-a creat. Ne fiind deci nimic din toate, continuă Domnul către Sfântul Simeon să vorbească, fiind în toate, noi eram de fapt nicăieri. În mijlocul celor văzute, celor însuflețite și nesuflețite al celor înzestrate cu simțire și lipsite de simțire, adică a animalelor și a oamenilor și a lucrurilor, lucruri lipsite de simțire al celor separate de mine și care nu mă știu deloc am plăzmuit din țărână trup și am suflat în el suflet și l a făcut astfel pe om însă nu din ființa mea n-am suflat sufletul îi spune Domnul Sfântul Simeon nu este o parte din ființa lui Dumnezeu nu este o parte din ființa mea ci din tăria mea adică eu l-am făcut sufletul tău al omului prin Poruncă Dumnezească pentru că pot să fac, să existe suflet în oameni. Înțelege ceea ce te învăț. Am spus deci prin puterea mea ți-am insuflat, ție omului, o suflet rațional și mental care venind în trup ca într-o casă, sufletul, venind în trup ca într-o casă, a fost legat de el, de trup, și luându-l ca pe unealtă, aici se referă cum se formează trupul de către suflet în pântecele mamei, a fost văzut una din două. Adică, sufletul lucrând trupul a arătat unul arătat un singur om care este de fapt o ființă dublă. Cum o să explicem mai încolo puțin? Este o ființă dublă prin faptul că este care are trup și suflet, dar el este unul pentru că este om. Deci lungul ca pe o altă a fost văzut una din două, deci o persoană din două părți componente din suflet și trup. Fiind uh, ființă rațională, nu sunt dacord ca uh, să traducem animal rațional, pentru că ajungem la zoon, se poate traduce uh, și ființă, uh, și, și Animal și ființă. La nu putem să vorbim despre om ca despre un animal e, rațional, așa, să vorbea în filosofia păgână. Cred că este normal să traducem că omul este un, este o ființă rațională. O ființă rațională. Ființă dublă alcătuită în chip negrăit de către Dumnezeu, din două firi, dintr-un văzut lipsit de simțire, și de cuvânt și din suflet nevăzut, rațional și mental, adică cu minte, creat după chipul meu, minune străină, în mijlocul tuturor creaturilor. Al căror creaturi însă, al celor materiale și imateriale, că cele pe care le privești sunt materiale, dar îngerii sunt imateriali, adică sunt nematerial, nu sunt făcuți din materie. Terestră, ce sunt ființe spirituale, duhovnicești. Deci, în mijlocul acestora, spune, spun, e omul ființă dublă, alcătuită din două firi, imaterial în cele materiale, adică suflet în trup, și simțit în cele imateriale, adică percepe sufletul, percepe sufletul în extaz, uh, cele dumnezeiești și se aseamănă cu dumnezeieștii îngeri care și ei fiind imaterial se sizează, văd, contemplă slava lui Dumnezeu. Pe acesta ca pe unul îndestrac cu simțire, pe om l-a făcut cu simțuri, l-a făcut domn și stăpân al celor văzute, adică al lumii, supunându-i lui numai lui ca niște roabe toate cele văzute ca să vadă lucrurile mele și să-ți lăvească pe Creatorul. Deci aici observăm în ce fel este omul stăpân peste toate lucrurile. Nu așa să tăiem pădurile, să tăiem florile, să tăiem tot ceea ce ne ține în viață și pe urmă să drăguim pe Dumnezeu de ce coboară munții și dealurile peste noi. Nu, ci Dumnezeu ne-a pus stăpân peste creația sa pentru ca să o înduhovnicim, pentru ca să vedem în ea, cum zice aici Domnul Sfântului Simeon, să vedem că lucrurile, că întreaga creație este lui Dumnezeu și văzând și înțelegând aceasta, pipăind cu, cu sufletul nostru, înțelegând, contemplând această minune a creației lui Dumnezeu, să-L slăvim pe Creatorul prin tot ceea ce vedem și cunoaștem. Iar ca umeia care e rațional și vede cu minte, adică pe om l-a făcut rațional și înțelegător, vede cu mintea în două sensuri, vede înțelegerile lumii, vede rațiunile lumii, omul are foarte multe calități și capacități de a înțelege, de a face știință, de a face artă, și în sensul ăsta, mintea lui vede sensuri, vede falduri realității, vede de desupturi care scapă celui care nu este specializat. Însă, pe de altă parte, sufletul este văzător sau vede cu mintea, prin aceea că el poate să vadă slava lui Dumnezeu dacă omul se curățește de patimi. Iar ca unuia care e rațional și vede cu minte, am dat să mă vadă pe mine, în al doilea sens, să mă vadă pe mine prin curățirea de patim și văzând slava mea, și prin aceasta să fie așezat în demnitatea îngerilor, adică în aceea stare cu îngerii care sunt ființe cu totul contemplative, absorbite de slava și de prezența lui Dumnezeu. Privește și înțelege ce îți spun, deci omul fiind dublu, alcătuit din două firi, cu ochii simțiți vedea creaturile mele, iar cu ochii minții vedea fața mea, cu ochii inimii sau cu ochii sufletului, vedea fața mea în extaza creatorului, vedea slava mea și grea cu mine în fiecare clipă. Așa erau Simții protopărinții în Rai. Pe de-o parte vedea cu mintea, că aici se referă la starea cum o numino noi dogmatici, starea paradisiacă, starea primordială a omului, cum era omul. Și aici Domnul îi spune Sfântul Simeon că omul avea dublă vedere, adică vedea cu ochii, ca așa acum. Vedea cu ochii simțiți, cu ochii fizici, vedea creaturile mele. Iar cu ochii minții, reiau textul, vedea fața mea, creaturile vedea slava mea și grea cu mine în fiecare clipă. Deci era o ființă contemplativă, în fiecare moment. Dar atunci când călcând porunca mea, și acum vine starea noastră nefericită de după păcatul, o protopărința Adam și el, Eva, dar atunci când călcăm porunca mea, a mâncat din pom, a orbit și a ajuns, cum spuneam, în cu morții, n-a mai văzut cu ochii minții de care vorbește Isfântul Simeon. <coughs> s-a în ceea ce privește vederea douăvnicească, pentru că cu ochii fizici, sfinții protopărinți, toți sfinții, până la Hristos și după Hristos, au văzut, nu se pune problema, că au rămas orbi la nivel fizic, ci la nivel spiritual. Deci au orbit și au ajuns, cum spuneam, în cu morții, adică al păcatului. Lucrul pe care vrea să l însemneze expresia s-a ascuns, de la facere 3 cu 1, cum știți, cu toții, facere 3 cu 1 arată că, având conștiința păcatului, protopărinții noștri se ascund de Domnul, cu care, după cum spune Domnul Sfântul Simeon, vorbise și îl văzuse, văzuse slava tot timpul și vorbea cu el, vorbea cu el, duhovnicește, pentru că îl vedea cu ochii minții. Iar acum se ascund din cauza că văd că intrase în ei necureția și nu mai erau proprii cădeau de ce în ce mai mult din simțirea și vederea prezenței sale înaintea lor și a slavii lui Dumnezeu în tot ceea ce există. Căci acesta a s atunci că poate să o facă nebunul acela. Adică nebun acela fiind Satana, care i-a învățat să păcătuiască. Fiindcă unde sau în ce loc putea să se ascundă de mine, spune. Tu însă acum gândești mai rău și mai fără minte decât acela că mă ascunde, vrea să fiu văzut deloc. Căci dacă nu vreau să fiu văzut, de ce m-am arătat în trup? Conform în ultimă 3 cu unde este celebru citat care e transformat în slujba ortodoxă, în, în cântare, că Dumnezeu s-a arătat în trup, a fost, a fost văzut în trup, întrupat. De ce m-am mai pogorât? De ce m-am lăsat văzut de toți? Nu fi neștiutor în ceea ce privește faptele și economiile mele, lucrările mele pentru mântuirea omului. Adam, după, cel mai, după ce mai întâi a orbit, fiind mustrat și învățat, fiind de mine să se căiască, n-a vrut. N-a vrut să se pocăiască. Ci s-a aflat cu totul nesmerit și a spus mai degrabă femeia pe care mi-ai dat-o. Facere trei cu duți pe ce a păcătuit sau din cauza ei am ajuns în starea asta deplorabilă. Arătându-mă pe mine drept pricina păcatului lui. De ce? Pentru că Femeia îi fusese dată bărbatului de către Dumnezeu. La fel și femeia l-a acuzat pe șarpe. Și niciunul n-a mărturisit deloc ce a păcătuit. Că a păcătuit. De aceea i-am de desfătările lor și am rămas numai în cele simțite împreună cu cele necuvântătoare și materiale, fiind separat de cele imateriale. Eu n am mai fost văzut Dumnezeu, n am mai fost văzut de către oameni, decât... Dar numiți oameni, nu de toți la un Minune străină, sufletul orbit a ajuns ca un trup fără ochi. Și n-a mai văzut pe Dumnezeu. Dacă orbește trupul acesta, este pus în mișcare de suflet. Dar dacă orbește sufletul, ce mișcare va mai găsi? Ce mișcare va mai găsi sufletul dacă îl este prinde de păcat? Cum va mai putea fi viu? Nici de cum ceva muri de moartea veșnică pe care au pătimit-o, au trăit-o, din lipsa lor de minte, precum spuneau întâi oameni plăzmuiți, creați, și s-au coborât în iad și au fost trăiți în stricăciune. Stricăciunea fiind tot ceea ce înseamnă urmare a păcatului în om. De care, milostivindu-mă, am coborât și eu de sus, fiind cu totul nevăzut, după ființa mea, m-am împărtășit de grosime și de trup și am luat suflet fiind Dumnezeu neschimbabil m-am făcut trup eu cuvântul și luând de la trup un început m-am arătat tuturor om, ca om fiind om așadar de ce am suferit să fac aceasta? pentru că așa cum spuneam pe Adam l-a creat pentru aceasta ca să mă vadă pe mine și iată scopul scopul uh, creației și al ontologiei, scopul omului. Care este scopul omului? Dumnezeu îi reafirmă acest lucru Sfântului Simeon. Este acela de a vedea pe Dumnezeu, de a se pregăti și de a fi în stare să-L vadă pe Dumnezeu într-o slava sa. Adică, adevăratul statut al omului este acela de contemplativ, nu acela de lucrător. El a început să lucreze pământul într-o sudoare și durere după ce a căzut din paradis. Fiind în paradis, nu trăia greutatea muncii, nu trăia greutatea vieții, nu avea simțământul păcatului, nu avea poftă, nu avea mânie în ființa lui, nu vedea creația, separată, ruptă de Dumnezeu ce o vedea plină de slavă lui Dumnezeu pentru că el vorbea după cum ne reamintește Dumnezeu aici în, în, în descoperirea sa imensă către Sfântul Simeon, noul teolog că Dumnezeu vorbea cu primii oameni în mod dumnezeiește zilnic, fiecare clipă și că căderea a însemnat căderea omului în păcat a însemnat ieșire din traiectoria normală a existenței, acela de a fi contemplativ, de a fi împreună și veșnic vorbitor cu Dumnezeu, dialogic. Poate că tot mai de aceea satana ne cam distruge relațiile unora cu alții, pentru ca să nu avem acest dialog care mântuiește. Dialogul adevărat și comunului dintre oameni este cea care aduce sfințenie, aduce bine cuvântare în viața noastră. Să atunci când intervine par și venia, mândria, teribilismul, alte patimi, relațiile se strică, într-un mod satanic. Se strică pentru ca omul să nu mai aibă această facultate extraordinară a dialogului, a revărsării de sine între altul Și lipsindu-ne dialogul, devenim tot mai inumani, tot mai neumani. Pentru că observăm că vederea lui Dumnezeu și dialogul cu Dumnezeu este statutul omului adevărat. Omul adevărat vede toate prin Dumnezeu, dorește numai slavă lui Dumnezeu, dorește numai sfințenia lui Dumnezeu, nu este, uh, nu-i sticlește ochii după rele, după par și venii, după drăcii, vede curat lucrurile, relațiile cu oamenii, da, și, din potrivă, când vezi curat lucrurile, vine cineva și spune, da, păi este curvar, păi e mândru, de ce, că s-a uitat la mine, nu știu cum, și se întâmplă în viețile sfinților cei mai mari. Sfinții au fost acuzați de cele mai mari păcate după fața pământului. Ei fiind străini de toate lucrurile. Pentru că Satana nu suporta virtutea lor imensă din dragoste de Dumnezeu. Continuăm discuția asupra imnului al 53-lea al Sfântului Simeon Toloc. Dar fiindcă a orbit și plecând de la el, a orbit și tot urmașii, toți urmașii lui, adică ai omului, n-am suportat ca eu Dumnezeu să fiu un zlava Dumnezească, dar să-i trec cu vederea pe cei orbiți prin amăgirea șarpului, prin faptul că au crezut pe satana, pe care i-am zidit cu mâna mea, ce m-am făcut într-o toate asemenea oamenilor. Deci Dumnezeu coboară la oameni pentru ca să-i ridice iarăși, la unirea cu El, la dialogul cu El, la vederea Lui. Deci m-am făcut, m-am coborât, am coborât cerurile, cum zice cântarea. M am coborât cerurile până aici la voi și m-am făcut om, simțit cu cei simțiți, adică sesizabil de către voi, și m-am unit cu aceștia vorbind eu însumi acest lucru, că sunt Dumnezeu. Și că sunt și om în același timp. Vezi că doar am să fiu văzut de oameni încât am vrut să mă fac și să fiu văzut om, ca om? Deci cum spui că mă ascund de tine, îi spune el Sfântul Isimeon, Dumnezeu, Hristos Dumnezeu. Deci cum spui că mă ascund de tine și nu mă l-ați văzut? Strălucesc cu adevărat, dar tu nu vezi, tu nu mă vezi pe mine, Hristos Dumnezeu, într-o slava mea. Ia seama la taină. Adam a văzut slava mea și a fost viu, dar călcând porunca a orbit și a murit îndată nevrând să-i pară rău, ni să spună am greșit sie. De aceea a fost osândit după dreptate ca să se întoarcă în pământul din care a fost luat. Iar mai apoi acest lucru a fost dat ca un verdict general, ca o lege în care n-a mai ieșit nimeni și a fost socotit ca o pedapsă inevitabilă pentru toți și cât știm că nou și sunt ei au fost scoși sau ridicați de Dumnezeu într-o slava sa și n-au gustat moartea. Să tradiția spune că și ei vor fi omorâți la venirea Domnului pentru ca să învieze și să nu fie om care să nu fi gustat moartea. Așa spune o un fragment din tradiția noastră dumnezeiască despre viața sfinților profeți și drepți Enoch și Ilie Tezviteanu Pentru că mai rea decât dezlegarea lor a sufletului de trup ar fi fost alergarea, a fost legarea lor și care rău să fie nemuritori în amândouă. Deci Dumnezeu a dat ca omul să moară pentru că răutatea răutatea cum spune zlujbele ortodoxe să nu fie fără de margine, să aibă, să nu fie nemuritoare răutatea pe pământ. Imaginați-vă ce ar însemna ca un Hitler să fi trăit veșnic, ci să fi făcut de ce în ce mai mari, rele mai mari. Era o calamitate pentru toată lumea și în același timp el însuși era, era o, o desfigurare umană de ce în ce mai mare. Gândiți-vă la mari, la mari păcătoși ai lumii și la mari gangsteri și la mari persecutori, dacă Dumnezeu îi lăsa în viață pe oamenii ăștia, sau pe mari eretici care, între mere mari, ai lumii care au făcut atâtea blestemății împotriva oamenilor și a bisericii, ce calamitate erau oamenii ăștia pentru, pentru întreaga lume. Da. Și Dumnezeu ne ferește și lasă o viață mai scurtă, celor care fac tot felul de nebunii și îi scutește și pe ei ca să se mai desfigureze și mai mult în ființa lor. Căci dacă sufletul care cade din viața de aici ar trebui să poarte iarăși unit cu el trupul stricat, trupul plin de patim, cum n-ar mai fi acest lucru mai rău decât moartea, decât despărțirea sufletului de el? Așadar sunt două morți, două feluri de moarte, care pătrunde în om. Există o moarte a trupului și una a sufletului. Dacă la cel mor cu sufletul și care din această pricină poartă unit cu el un trup stricat, un trup pătimaș, care îmbătrânește, se desface și curge după puțin timp, se descompune, dacă de sufletul lui nu s-ar dezlega și separa de el, ce ar rămâne legat de aceasta veșnic. Oarecum această viață n-ar mai fi mai rea decât orice altă pedapsă din iad. Adică să ne imaginăm pe cineva care îmbătrânește progresiv, pro, în mod progresiv cu timpul pe care noi îl cunoaștem acum. Să ne gândim cum arată un om la 100 și ceva de ani. Ce ar însemna să trăiască 300 de ani și în care ar sta numai țintuit în pat, N-ar putea să facă nicio mișcare datorită uh, pătreneții lui excesive și vă dați seama ce fel de viață, ce fel de chin ar fi acesta să trăim până când nu mai putem să ne mai simțim, să ne mai ridicăm, să ne mai facem nevoile și să ne facem nevoile pe noi, să murim de într o într-o într fel de nedescris. asta vrea să spună, că această suferință ar fi teribilă, ar fi, teribil, ar fi de nesuportat. Ne uite te la cei ținuți de lepră. Și aici dă lepră. Noi acum ce putem să spunem? La noi sunt tot felul de boli, de la sida până la uh, tri, până la, la um, retardare puternică. Și avem exemple, dureloase în ce ai privești bolile. bolile. Uite-te la cei ținuți de lepră, zice Sunt Simeon. Cum li se strică și se mistuie mădularele trupurilor lor. Trupurilor lor. Cum sunt fără mâini, fără picioare, fără ochi, fără buze. Fără și fără urechi. Și noi avem undeva în partea, în partea deltei, acolo în, la Marea Neagră, avem, avem rezervații întregi de oameni plini de lepră care trăiesc o viață mizeră. Cum sunt cu totul nemișcat, cum sunt fără grai și sur și cheamă cu glas de nesus pe Dumnezeu să-i dezlege de acest trup. Își doresc moartea cu, cu, cu, cu, cu tot din adinsul. Deci ca să spun iarăși, dacă așa se va, ceva s-ar împlini în veci, dacă suferința asta ar fi așa eternizată, dar în viața asta. Care atunci viața n-ar mai fi mai rea decât moartea? Prin urmare, asta îi spune Domnul Sfântului Simeon, prin urmare, cu adevărat, pedepsa a devenit o binefacere pentru că s-a despărțit omopăcători mai repede de rele. Și nu e atât o pedepsă, moartea. Foarte interesant să gândim în această perspectivă. Moartea uh, nu este cu atâta. nu e, nu este, nu e atât o pedeapsă cât o economie Dumnezească, cât o milă Dumnezească pentru noi care pătimim, care facem atâtea păcate. Și Dumnezeu ne îngăduie să murim ca să nu, ne, să nu ne atrofiem sufletele și mai mult, să nu ne urițim și mai mult, să ne facem niște moștri. Că moștri suntem, da. ne facem pe ce trece mai, mai răi și mai, mai insensibili. Fiindcă moartea oamenilor e moartea lucrurilor lor. Moartea e dezlegarea de griji, de griji de vieții pământești. Marte e libertatea de tot felul de boli și de pati. Martea e tăierea păcatelor și a nedreptății, a nedreptății noastre. Marte e liberare de toate rele vieții, dăruind celor ce trăiesc frumos bucurie nesfârșită. Pentru sfinți este o bucurie nesfârșită, pentru că trec de la dureri la viața care șterge orice lacrimă de pe ochii noștri. Desfătare veșnică și lumină neînserată este moartea Sfinților, adormirea lor. Vezi însă, îți spun binefacele, vezi economiile înainte de a fi despărțit de trup. Învață darurile mele, spune spune, Domnul Sfântului Simeon și nouă. M-am arătat lumii pe mine însumi și pe Tatăl, conform Ioan 7, 17 cu 6 și 7 cu 4 și am revărsat din belșug preasfântul meu Duh peste tot trupul, conform Tit 3.6, Iuil 3.1 Am descoperit numele meu tuturor oamenilor, Ioan 17, 6, că sunt Creatorul și Ziditorul, că Hristos, că Dumnezeu Cuvânt, Dumnezeu logos e Creatorul și Ziditorul întregii creații și le-am arătat și le arăt și acum toate cele pe care se cade să le facă Amin